Hostiralean Euskalderri jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak publiko egin zuten elgarren babesteko akordioa aurrera eramandute oro har Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako herri gehientsuenetan. Donostian esaterako Sozialisten babesarekin heldu daeneko goia jeltzale alkatetzara Gipuzkoako bigarren hirian ere Irunen kontrakoa gertatu belarik jeltzaleak izanbira Jos Antonio Santano alkate izendatzea albidetu butenak bozkatzuria emanez. Baina jeltzaleen eta sozialisten akordioa kutsuneak izanbitu. Andoanen, autetxi jeltzaletako batek alderdiko disziplina apurtu eta txuriz bozkatu ondotik alkatetza sozialisteik endu eta EH Bildu mantentzea albidetu du. Jeltzaleen horren mendeko hartu bute sozialistek gazte izen. Pepe alderriko Javier Maroto kaleratzeko akordioa zuten, gorka urtaran jeltzale alkate bilakatzeko, baina so sozialistek ez dute babestu, azkenean jeltzalia izango dalkate, baina EH Bildu Podemos eta azken orduan irabaziren babesari esker. Bizkaian jeltzalekeztu teara zondirik izan, Bilbon, Juan Maria Burtok aresoren lekuko hartu du, sozialisten baiezkoarekin, eta Barakaldona Maia del Campo jeltzalea, alkatesa bilakatu bute sozialisten bozkatzuriek. Plentzian aldiz, jeltzalea zen zerrendarik bozkatuena, baina EH Bildu du gobernatuko, plataforma independientearen babesari esker. Nafarroan aldiz, bestelako aldaketa gauzatzen hasi da, Iragarrita zegoen bezala Iruinan Joseba Asiron EH Bilduko hautagaia izendatu baitute alkate eta UPN alkatetzatik kendu bete ere iri nagusi hainbatetan. Tuteran ezkerrak barainainen EH Bilduk Euesibarren geroa baik eta burlatan burlata aldatuz plataformak berdin gertatu da Lizarra eta Tafailan ere EH Bilduk alkatetza erdietsita.